І до мене викотилась огрядна білява пані з широко поставленими очима і кирпатим носом, прискіпливо оглядівши з голови до ніг. «Лабдієн», – привітався я, міркуючи, чи не краще перейти на англійську, адже це було все, що міг сказати по-тутешньому. «Доброго дня», – посміхнулася вона. «Чого пан бажає?» Пан забажав кафу, бутерброд і сто грамів коньяку. «А ви звідки?» Я відповів. «Мабуть, приїхали на гостини?» – запитала хазяйка, готуючи каву. Я сказав, що вона має рацію і розпитав, як дістатися до санаторію. Більше вона мене не турбувала. Я пив каву і розмірковував, як підкотитися до головного лікаря, як повести розмову і взагалі, чи прийме він мене, якщо має якісь вказівки щодо несанкціонованих побачень своїх пацієнтів. Залишивши на столику 2 євро, вийшов і попрямував за вказаною адресою. Санаторій розташовувався в сосновому лісі. Я обійшов територію по периметру паркану, вгрузаючи ногами у м'який килим із глиці. Аромат стояв густий і запаморочливий. Якоїсь миті я подумав, що і сам був би не проти відлежатись тут, бодай, кілька тижнів у цій духмяній тиші. Санаторій був невеликий, двоповерховий, з маленькими білими вікнами, терасою, на якій стояли високі дерев'яні крісла. На подвір'ї кілька білих альтанок і камінний сад в японському стилі. Була обідня година, і тут, як і в усьому містечку, панувала мертва тиша. Я пішов по стежці, і Шурхіт гравію під ногами у пронизливій тиші озвався гірським каменепадом. Розмова з директором санаторію паном Валдісом виявилася, попри мої перестороги, необтяжливою. Він повідомив, що термін сплати за перебування пані Тенецької закінчився півроку тому, і поки що жодних грошових надходжень не було. Тепер, мовляв, вони самі не знають, що з нею робити, адже на запит про подальше утримання пацієнтки відповіді не отримали. І якщо так триватиме довше, вони будуть змушені відправити її деінде, депортувати. Або влаштувати до будинку скорботи. Висновок напрошувся невтішний. Її викинули. інакше кажучи, на сучасному сленгу, кинули. Отже, я прибув вчасно. І, здається, пан Вальдіс зітхнув з полегшенням. Запропонував почекати побачення в альтанці, доки триватиме обід. Я рушив до альтанки, що біліла посеред сосон. Устиг судомно викурити п'ять сигарет, очікуючи на зустріч, і малюючи в уяві сотню різних варіантів цього побачення. Так зосередився, що коли підвів очі, вона вже стояла навпроти мене. У квітчастому флісовому халаті, в капцях на босу ногу, з короткою хлоп'ячою стрижкою. Руки в кишенях. Незвична зачіска і хвороблива худоба робила її непізнаваною, молодшою, зовсім іншою. І дуже схожою на ліку. Ми мовчали, розглядаючи одне одного. Певно, роки, що проминули з останньої зустрічі, «Зробили свою справу щодо мене». Потім вона змила рукою з лави листя і сіла навпроти. Аби якось почати розмову, я простягнув їй сигарети, але вона заперечно похитала головою. Поки я міркував, з чого почати бесіду, вона випередила мене. Своїм глухуватим голосом, який ані трохи не змінився, промовила вона знайшлася. В її інтонації не було ані запитання, ані ствердження. «Так», – сказав я, – «вона жива, знову безбарвно, як каже людина, котра не хоче почути поганих новин». «Так», – сказав я, – і вона заплакала закриваючи обличчя коміром жахливого старечого флісового халату. Звісно, я ніколи не бачив, як плаче Єлизавета Тенецька і взагалі не уявляв, що вона може плакати. Чомусь це ніколи не спадало на думку. Вона плакала, як і всі інші. Я підхопився, сів поруч. Вона ткнулася в моє плече, і її нестримний плач завібрував в мені, мов звук камертоні. Але чи міг я заплакати разом із нею? Обійняв, поплескуючи по худесенькій спині, і прокотнув клубок, що стояв у горлі. Відчував жаль, тугу. І бажання, щоби ця зворушлива, майже мелодраматична мить, скінчилася. Вона відсторонилася, відсунулася якнайдалі. Очевидно, і в ній ще лишилася іронія щодо мелодраматичних сюжетів. Витерла очі краєчками коміра, дістала з рукава зібганий носовичок. Дивитися на її халати, ці жести, котрі притаманні переважно людям старим, було прикро, майже нестерпно. Вона зрозуміла мій погляд і посміхнулася. У мене обмаль своїх речей, та й ті стали завеликі. І додала, отже, ти її знайшов. Знаючи її неблагатослівність, шкірою відчув, що в цих словах крилася тисяча запитань. І тому розповів усе докладно. Від того клятого дня, коли запросив її в гості і в своєму тодішньому душевному сум'ятті не помітив нової, треклятої шафи. Розповів про свою знахідку в Чорногорії про лист, який написав за адресою Енджі Маклейн і про лист, який отримав від неї, а згодом від того клятого американця. Вона слухала мовчки, низько схиливши голову. Коли я закінчив,